نعم اذا اثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختیار دون الاجاب بدلیل لا يتوقف على حدوث العالم كانا القول بتعلق وجوده بتجوین الله تعالی قولا بحدوثه ومنها هنا يقال ان التنسيس على كل جزء من عجزاء العالم اشارت الى رد اشارت الى رد. اشارۃ الی الردی علمان ذا ما کہ دوا باگ لاشاک الحیلا و الا قوم مما یقولون لقد به هذا ما آدم مسوقیہت بالادم لاما ان آدم تکونہ بالغیر مولانا داڑن بنه تفسیلی حوالی سرا خبرہ ذکر کے دلہ الله تا تقین دانم کړی دی خو په وقت دوج دا دانم دا کې الله تقین دانم دا کړې خو په وقتوج د دین کې نو د تین علی دی او وقتوج دانممه دا هغه په اللهظان کدي نص تفیل ازلی ابدسر مضی امو کوان حادث د دې په تفصیل کې چې کله شارح لاړ نو د تحقیق ته سری انمان مر کا دا تحقیق دا ویلې چې دا خبره ویلې چې ووجود اعلی متالق فضا کې په صفات الله پورې دې کنه دې کنه تا نه دې نو استغنا دا عالم د محبس او پیدا کون کیا او موجز نراغ لن او قصر کرتا ویسی وجود عالم متعلق دے پچا پور متعلق دے پزدانت یا پسیفت دا اللہ پورے یا بجدید تعلق دا وجن پا عالم کسی شیر آجی قدم قویہ بنا راجی کرا راجی نو قدم دا عالم را او که نه راځ نو مقاون حاد شو ت نظری شو دازمنمهات ې دا زمن مطلک دی خبره خ م صاحب ک پای وال دا خبره آ کړی وه فرمیلی چې دامره نم به خبرو خبروته ضرورت نیست دام خلکه چې د تکوین د حدودوس قائللی دي د خل او یمل. دا کم خاله تیر تکوین قائل دي تکوین خقائل دي اوس موکوعن خود به خود کریم کېدلې نشي دا ځکه نه शिकېدلې چې کم خاله ته تکوین قائل دي هغه وي دا موکوعن متعلق سي تر تکوین دا موکوعن متعلق سي طرح تکوینا نو چه ده مکون متعلق وابسته شده تزوین سرانو نو چه ده بل سر وابسته یا غن حدیثی نو مکون پک پلسته شده نو تا تعالق قول تعالق قول جز وجود المکون به تزوین قولن به حدوثی ده حال ده به حدوث مکون نور لمبه چوڑه خبره تا ضروره تا علمه مصور پده بانه رس حاصل دره ده دا داون. وینا ایسے مکوونت مدالک تی تر تکسیر دا دلالت پر این خبر امانی نیتے تیرا مکوونت دیتی شیشی آو حدوث نا ثابت شو خو ذاتی و حدوثی ذاتی ثابت او کوم من حدوثی زمانی ثابت او او دا محض تعالق تا یو شیر تر آخر حدوثی ذاتی ثابت اگی که زمانی ذاتی امم کم حدوث ثابت دول زمانی نو کم حدوث ثابت نو آغا حدوث تا تعلق موجوانی نشی ثابت دره نو لحاظا کتا خبر اصول قیص صاحب الکفائی والا چه مقاون حادث او تکمینہ ذری ذکا مقاون متعلق تے تر تکمینہ او دا تعلق د لارست په ځاوالې کې په هودوسي نو دا خبره صحیح نه ده ځکه دا په هودوسي ذاتی باندې لاله د په هودوسي زماني باندې نو امن هودوسي زمانی ثابت الغواړ نو یې مكون حادث په زمانه اوس نام کرا د دې د صاحبول کفایې والا د طرف نه یو جواب ذکر کړي د صاحبول کفایې د طرف نه څه ذکر کړي وې او صایبول کې پایواله خبره وګورئ شي دا خبره دا وه چې دا تعلق د وجود د مکاون د ګوټه دګور تعلق د وجود د مکاون تر تکوینا تعلق د وجود د مکاون تر تکوینا دا دی په حدوث دا مکاون باندې دا خبرابا یې صحیح خو انا به صحیح چې موږ یو دا خبره ثابت کو چې دا ټول عالم د دا الله تعالی نه صادر اختیار دی چې دا ټول نه صادر بیل ان الله فاعل بالاختيار دی او دا ټول ممکنات او مخلوقات دا صادر منو هو بل اخیاضی او دا مستنج دی ارادی دا واجب الوجود تا دا مستنج دی ارادی دا واجب الوجود تا نبیاتی خبره دا بیادا چی دا مکاون مطالب تی تر تقوینا اپن طرف تا اومنگا صادی تکری دا چی آلم دا لانا صادر بل احتیار دی او کمشه چې صادر بل احتیاری اگا مطبوخ بل ارادی او کم کې مظخوخ بل اراده یا مظخوخ بل ادمي عقم شي کې مظخوخ بل ادمي داغه مظخوخ بل ادمي دا حادثه کې کنه کې شي کې شي حادثه کې نو بیا به د حادثه شي نو بیا ته ذات هم شو په زمانو خبره کوي ثابت شي چې دا عالم دې څادر به د تعالی نه په کوم صدور سره په سودور به اختیار خود څه د دلیل وایي چې په هغه دلیل کې بیا حدوث عالم ناراضه ښه په هغه دلیل کې بیا څه ناراضي دا خبره ثابته کې دا عالم د الله تعالی څخه در به په اختیار اب څه د دلیل وایي چې په هغه دلیل کې حدوث تجاراشي دا عالم بیا دا په که راشي کنه دا په پرانتي وایي څه د چې دلیل مو کی دیا حضورتی عالم را مش مثلا ذوئے مجلا ټول عالم دا د الله تعالی تر دی پر اخت دا بیر اختیار و ان زخه د لوکو د عالم دا پتا سين کوشه مستحسن او داسه طرق او سترو کې عجیبا غریبا و فانې بنا ده چې دا ضلالت کې په دې خبره راځي دا چې د الله تعالی په صدوري اختیار استره هرڅه وره د عالم پدې عجیب او غریب انداز سره پیداره و كل ما هذا شان وکمشه چې پداسې عجیب غریب انداز سره پیداې زهت العلنت پدې خبره ورانی کوي چې دې معذلم مختار به دې د اغه رب او د اغه الله چې اغه الله صاحب اختیار به د اغه نه دی صادر به یو څه دلیل چې وای نبيات بیا د تعلو تر د مقاون ته ت نه دی نه په ود ذاات معلوم شو خو کوم هرروپیم معلوم په زماني نو بیا به خبره سیکشي خو د نه پهغیر خبره نه ص کېږي یا لا ای خو ما خو ډېر زیات ک شورانه کومسی کو و نه شو ډر زیات لاډ که نه سره ما <سؤال> خصو سبق را <سؤال> ما چې کنه د ستر ټاکو حدود علی راغې نو څو حدود علی راندله صاحب القای والے <سؤال> وي وې دا تعلق تو وجود د مکوون تر تشکیله راغې دا قوس په حدود تمکوون کنه مکوور خود وقصو حادث دی نور نه په خبرو تسي ضرورت سي <سؤال> نو دا راغې را تر تشکیله او په حدود ذاتی باندې د لامت کې زماني نه مګو کنه حدود ثابت او چې مکوون او کو دサイب کې پایواله خبره هم څه شي په دسي وب څه شي که یو اړوند دا خبره ثابته کوي چې دا ټول ممکنات دالنا صادربې اختیار دي دا سادر سي اختیار دي دا هم ثابته کوي یو واره خو په دسي دري ثابت کو چې په دلیل کې حدوث عالم نه دي دا د حدوث عالم د پاره دلیل وایي نو په دلیل کې چې خود یې هغه مصارعش دغه خدای نه دیږي نو ماشاغه خبره هم خواره که سنگ دلیل مانگو آئیو چی عالم دلانا صادر بیل افتیار ده اگه دلیل داره که دا عالم د مشتمل ده بڑیرو عجیب غریب و طرق و طریقو بانه و کلو ما هادشان روکم که متصیفی بداشت و عجیب غریب و طریقو بانه اگه مالول مختاری که فائل بیل افتیار اوس من صادت اکراتی دلانا صلاح فائل بیل افتیار ده او بجسی دلیل سرم ثابتا که باقی دلیل کے حدوث دا عالم نشته اوس کیا اللہ فائل بل افتیار شو خدا تول مخلوقاتا دا معلولات بل افتیار شوکا او کم شئی جی معلول بل افتیار ایغا مسبوقا بل اراده کم شئی جی مسبوق بل اراده مسبوق بل اعالم کم شئی جی مسبوق بل اعالم ایغا حادثی اوس عالم حادث په زمان شو او ستاندوک د موکاون ترتکینه دغه نو دلالت وکړه په حدوثی ذاتی او په حدوثی ذاتی کې دلالت وکړه ورسره په کوم حدوثونو وکړه حدوثی زمانی باندې تاسو پوه شئ نو هیڅ تعلق د موکاون ترتکینه دا خون نه دی په حدوث به زمند موکاون او دا دلالت کوي په حدوث زمند د موکاون خو انا خو انا چمن یو وارده ثابته کوم چې د ټول عالم دا الله تعالی نه صادره کلي پراره ده کې بلی اختیار خو پدې چې دلی ترمن ثابت کوم چې هغه دلی کې هدووسي عالم را شيما تا سم خبر او کړي نو اوس ټیک دا چې هدووسي ذاتی را غنور پرتی شي ام راغي شې شلم دل اذا اسطنا کله چمن ثابت صدور العالمی، صدور دا عالم، آنسانعی دا صانعنا، او سنگ ایسادیت کو بال اختیار، لکا دا مذہب دا احل حق دے دونال ایجاب، نا دا، چیتا تول معلولات، دا دا ذات العلت نا کادر نا لکا حکم دا چیوئے، موتا دا سنبل کی اراد، دا ارادی تا مستند، دا اللہ فائل بال ایجاب نا دے الله فاعل بیره ایجاب اور استعار نه دی بلکه فاعل بیره اختیار ده تاسو کولای شئ کان بدلیل خدا خبره موږ پدات دلیل سره ثابت ده او لا یو توقف او जागा دلیل بیا موقوف نه یعلا حدود العالم په حدوث عالم نو کان القول بیا به شقال فتعلق وجود د مكون بتشین الله قولا بحدوثه بیا بتش بیا تعلق وجود د مكون ج ترتشین راشی نو دا دا دا دلالت کې په حدوثی زمانی د مکوو بیا په دلالت کې داره کوم په حدوثی زمانی د مکوو او د نه به ایر نه کې په زمانی د ولا نقوى نشوكاً إصافاتي شوكاً ومن ها هنا دذيذة يوقان إن على كل جسء من أجزاء العالم إشارة إلى رب على من زعمك لما بعض الأجزاء لها إله وإلا فهنما يقولون أن يقرر منها ومعنا عدم المسفوكية ومعنا عدم تكوني ومن ها د نه مړنا دا ومن هاونه د مقصد داې ومن هاونه د نه چې کوموسمونږه سا ته کوم خ دیی او د سایبل ک طواه چې و را کوم خوسې ذاث ده ومن هاونه د نه چ کله د قدمون او د حادثون خبره ته نو مراد د قدمه د حدوس نه نو د او د حدوس نه قیده بی او حدوس زماني بی ذاتی نه نو د دې نه یو خالد د خبره ویل شه ده چې دا تسری جوش په هر جوز د اجزاء او د انا برده څو او ولکل جزء ام من اجزائه ولکل دا تسری جوش په دې خبر او ولکل جزء ام اجزاى عالم اننا تكميلله دا عالم او دا هر جزء اجزا او دا عالم اجزاى عالم د حکما او پنځ باندې حيله او صورت تي کنا 10000 چاریکانا دا عالم نو دا تسری ته شو په هر جزء دا او دا عالم نو په دې سره راځو شو په با حکما باندې راځو شو په با چا باندې نو ګور مولانا کده حوذس نه چته مراد حوذسی ذاتی شي نو حدوث ذاتي خواییم ملي کې حیولا او صورت ټول عالم ته الله تعالی ورته متاله آی خواییم ملي کې د صادر مېن الغیر دې د تعالی نشری صادرا خو په عمي باندې برت هل شي کمن دا حدوثنا حدوث زماني واقعو ځکه څنګه خلکه د دغه, دغة اجزای عالم حیولا او صورت وغيرها دی و کې دا قدیم دی امن بوایي کیدات شهري حادث نغيوي قدیم به زمان دي به ذات غيم نمني زکه حادث به ذات تو وي همغه وي نه دا حدوث حادث به زمان دي نو د دينم دا خبره معلوميږي د دينم د خبره معلوميږي چې دنت کې د حدوث نه مراد حدوث ذاتي ریه که زماني دي زماني دي حدوث ذاتي نه مراد نري اته سويبل کې فائدہ كلام نه خدا معلوميږي چې کوم حدوث شو وامن ها ہونا د یو قال یعنی مراد په حادث سره حادث ديته وي چې د وجود د پاره ابتداي یعنی مراد د حدوث نو حدوث دي زماني دي افراد قدم نو کلمه زمانی دي متکلمین یې کر کوي ویل شي ري چې ان التنسي ساتري اعلات للجزء من اجزاء العالم ده هر د اس او د عالم نه په کې اشاره راغله تعالی په هغه شاع چاغدار بیاغه جام کړی کیدم بعض الاشلاء دکیدم د بعض اشذال کله حیوله نه ک حیوله نو نه پاری باندې شي جده حدوث له من ذاتی واخل او په حدوثی زماني ته نه منګل حدوثی ذاتی واخل په حدوثی زماني ته واخل زماني د حدوث نه حدوثی ذاتی واخل د حدوث نه حدوث ذاتی و... واخلو نو حدوث ذاتی کو ایم موطریسی کنا وا الا کذ فلست فهم ان ما یقولون دیخم داوی به قلام ها فقدم دلی و معنا د عدم مسوقیت بالعادم دی قالی تکدم د په معنا د عدم مسوقیت بالعادم یعنی پدی ادم سابق نه دراغله یعنی دا حادث به زماني دا فدیم به زمان دی لا پا نا پا معنی عدم تکوونی هی بلغیر نا پا معنی دا عدم تکوون بلغیر ترا آگی غریبانون چر تا هایولا و صورتا او دی نور دا قدیم پا دی معنی بانی ندی ویلی چه دا دی تکوون بلغیر ندیر آگلی دی که سوک محصر نشتی دا چا پیدا کری ندی دست خو آگیم ندی ویلی یا خو دم رلیوانی ندی علی تقدم به ذهن کوئی قديم به زبان ورته و اذهان حاصل حاصله کلام داره. ده چمنګ ننم چې تصور نشکېدل د تکوین بدون وجود المتوقع مقور حاصله كلام باندې چمخه کتابایل چې د تکوین خدا سره لکه ضرب ده مضروب سره لکه څنګه کې رزر تصور پخې ده زاربو ده مضروب نه کېږي نو تکوین بغیر د مقوول نه کېږي دوی دې څخه ده نمانه چې څورنکېږي تقریر په غیره د وجود د مقوونه انا منه په اړه خبره شو ځان د دادو مرتبه دادو معحو د مقوونه څربسیده لکه ظرف د مضروب سره دی زرد د مضروب سره کړي زرد په غیر د مضروب نه راځي ا ته تقریر خو په غیر د مقوونه راسته لشي ځکه ظرف صفه نمونه دایو صفه اضافي دی دایو صفه صفه ذاتی دما تقریر اضافه نه خالقېد لېشي صفه ذاتی دا مطلب چې د اضافه ته نشی ده ده ده ده سور نشی که دلی فرما بین ده مزاق پغیر ده مزاق پیرانا دیو زارب دی. او دا تکوین خود صفت حقیقی ده صفت حقیقی ده ادام مبدد اضافت ده دا. دام تکوینه دام مبدد اضافت ده او مبدد که ده بغیر ده سر نومی اضافت کم دې چې را احراج د معذور دې د عدم د عدم نیلي الوجود وجوده ولا عين ولا هايمه حداعي اضافه نه لکه حتی کدا عيني اضافه چې غته ورته شري په عبارت تمشاكو کې د بیا وقوف په تحقق د بغیر د مكون مكونه مقابله او انکار لزروي دا د مقابله شوه دا انکار شري د ضروري ضروری ضروري د فارق اي مولا مقصد دې وی ول حاصل ول ولای اسنان چې تویده تکوینه مکوون سرب کنه غیری لکه ضرب چې بغیر د مضروب سره ضرب په ځای ده زار بده مضروب نه نه راځي نو تکوینه په ځای ته مکوول مکوونه په مشرات لري چې مشرات له ضرب او حادثه څخه متسبيان او زائیل غاری زده کرنګي څوکم حالت له دغې نو حادثه دی وینه څه خبره ده تکوین د سینې جره په ځای د مکوون نم د د سو کېدللی شي یو ظرف را پهیر د زارغو د مدوب ته سوور م شي کدللی نو دا اخران نه دی د معضون د عدم نووجدایو اضافت کې اضافت چې کمم ده ددې اضافت چې کمم مع د را ماففی د تجرکیږې په تین سره علی اوابی سر م ده لی ابلی سر مدی نه کپرته تین ت ې اضافته وای لکه ظبه ته تکوین دا مپېته او نه او تسوین دي اضافه تا وای دا تکوین دي مپېته او نه وای یا تا وای اضافه ته وای او د دې باوجود د لا خبره کې زړ په غیر ذریبو د مضروب ناراستي او انشیکات له او تکوین بغیر د موکاون ناراستي مدا به خطه بداحت په دا به خو بیا دا خبره خو بده هیول چې دا خبره بده هیول بطلان ده د دې خبره به څنګه ویسایی درست ویسایی خود در نوزه در رو بای ما فا این نظر بازه که ضربی و صفت اضافی ده داده تصور میشه که دلی پا غیر نمونتصبه انونا چه زاره او مضروب ده و تکوین خود صفت اضافی نده صفت او دا ازافت ده مبدد اضافت ده اضافت سی شعره اقا اخراج ده مادوم ده عدم نه وجود ده دقا اضافت او د تکوین سی شعره مبدد ده لا عينوها دا عيني اضافت مره حتى لو كانت كشيرة تجمين عيني اضافت آغة كشيرة في عبارتنا مشابوكي ندعب خون فتحقق تجمين فغير دا مكاونة دابا مكابرين اصلي انادان بين ماني و انكارا للضروري او دابا يودير ضروري شيء او دابا انكار متاكا جي تجمين تر يوار اضافتو بي تو وہ پھر کس طرح بے دونی مکون متطور ہو سکتا ہے یا موجود ہو سکتا ہے نمانگوائی چیدہ تکوین کی اضافت تے کدام اپر اضافت تا وصل اللہ